Sorpresa hundirik gabe, joaneko faseuntan, zazpi partidetaik bos tirabaziak baitituzte, elezkanobigarena rezustak, irribarria zabaletak eta olaizola albixuk. Bos garaipen hauekin, zango bat eta erdi finalerdietan dituztela dituzte la, errandezak beraz, eta ez behar hundirik ezean azken karatuan izanen dira, elduden martxo erditutan. Hatik, hiru bikote hauei, laugarren bat gehitu beharko zaio, eta hori zanen da boro ka hundia ondoko zazpi hasteetan. Itzuleko zazpi partida horietan, favorito etiketarekin, edo xantziketarekin, gehienduene parea, artola eta marieskurgena da, berriki profesional pasaden nafartara kemaila ona du gibeletik eta artola ere trempuan agertzen da, naiz eskuitatik ez dene bizikiuntza. Seirkapeneko bosgarren postuan eta puntu bakar batetara, eskurdia eta laris galakza ditugu, eskurdia laueterriko sapelduna, ongi modlatu da binaskako sapelketari, galakztak erregulartasun pixka bat lortzen baduz elkatzen alko den bikotea izanenda. heldu den urtagilaren ogoi eta bostean endaian ikusten alko dira gainera, ele ezkano gezustaren kontra afitxa edera. Beste bikotek bestalde ez dute uste zen maila eskaini, altuna irugarenak bereziki, buruzulukako irabazirik, ez da trempu bikainean amezketaga eta martija bere ez du laguntzen, pare hau, baina bengoetxe imaz eta gutikoetxe aretsabaletak ere zaila izanen dute lehen laguetan sartzea.